WALAZINA HAJARU FI SABİLILLAHI THUM MAKUTILU AU MATU LAYARZUKANNAHUM ULLAHU RIZQAN HASANA WA INNA ALLAHE LA HUA KHAYRU RRAZIKIN Na waliohama kwa ajili ya mwenyezi mungu kisha wakawawa au wakafa, bila shaka Na hakika Mwenyezi ni bora wa wana uruzuku. La udkhilan nahum mudkhalai yardawna wa inna Allaha la alimun halim. Bila shaka atawaingiza pahali watakapo paridhia. Na hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mpole. Dalika wamnaaqaaba bimithli maa uqaaba -um kisha akadhulumiwa basi hapana shaka Mwenyezi Hakika mwenyezi mungu ni msamehevu mwenye magfira. Thalika bi anna allaha yuliju layla fin nahari wa yuliju nahara fin layli wa yuliju nahara fin layli wa anna allaha samiun basir Hayo ni mwenyezi mungu hui ingiza usiku katika mchana Na huingiza ingiza mchana katika usiku Na yakuamba mwenyezi mungu ni mwenye kusikia mwenye kuona Thalika bi anna Allah huwa alhaq Wa anna ma yaduuna min duunihi huwa albatil Wa anna Allah huwa Hayo ni kwa kuwa mwenyezi mungu ndie wa kweli. Na kwamba wale wanawaomba badila yake ni batil Na hakika mwenyezi mungu ndii aliju na ndii ya mkuba. Alam tara anna Allah anzala minasamai maan fatusbihul ardu mukhbarra. Inna Allah latifun khabir. Ye, uoni kwamba mwenyezi mungu hutere mshamaji kutoka mbinguni, Na mara ardi napua chani kuiti. Hakika mwenyezi mungu ni mpole na mwenye kujua Lahu ma fi s-samawati wa ma fi al wa, wa inna al hamid Nivyake mbinguni na viliomo katika ardi Na hakika mwenyezi mungu ni mwenye kujitosha na mwenye kusifiwa Allahu Akbar Allah quite la, la, la, la na wenye kuacha nchi zao kwa ajili ya kutukuza shani ya dini yao wakitafuta radhi za Mwenyezi Mungu kisha wakauliwa katika uwanja wa jihad au wakaafa vitandani mwao Mwenyezi Mungu watawalipa malipo mazuri kabisa Na hakika mwenyezi mungu ntie mbora kutoa thawabu za ukarimu. Na hakika atawatia katika pepo kwenye veo wataorithi kanavyo na vita wafurahisha. Hakika mwenyezi mungu ni mwenye kuzijua vyema hali zao. Basi atawalipa malipobora na eni mpole huyasamehe makosa yao madogo madogo ya kuteleza. Huo ndiyo mwendo wetu katika kuwalipa watu hatu wa dhulumu. Na muumini mwenye kulipiza kisasi kwa halia uovu Na haka kwa kadri ya bila kuzidisha. Kisha yule mkosa kanya kumfanya wadwite na bada yake. Basi hakika mwenyezi mungu anatoa ahadi ya nguvu kuwata mnusuru na kumsaidia yule alethurumiwa. Na hakika mwenyezi mungu ni mwingi wa kumsamehe mwenye kulipiza kama alifethurumiwa. hamti makosani kwa hayo. Na mwenyezi mungu ni mwingi wa makfiraa. Basi weastiri makosa ya kuteleza ya mjewake mtifu, wala hamfethehi siku Msaada huo ni mwepesi kwa mwenyezi mungu, kwani niyeye ni muweza wa kila kitu, na katika ishara za uwezo wake zizo mbele elu, ni utawala wake juyoli mungu wote. Huzungusha usiku na mchana, pengine huzili huu au huzili huu. Inakuwa baadhi ya kiza cha usiku pahala pa muanga wa mchana. Na pengine huwa cha hivyo. Na yisubhana huu yu ya uwezo wake usikiriza kauli ya alia dhulumiwa. Na anaviyo vitendo vya mwenye kudhulumu. Basi humtia athabuni. Huu ndiyo msaada wa kudhulumiwa unatoka na mwenyezi mungu mtukufu. Na kutenda kwake katika ulimwengu kama takavyo bile ya kiwango ni kama mwana avyo matukio yake. Na kwa hakika yeye ndiye mungu wa haki ambaye hapa na mungu munginewe pamoje na ye, na kuamba masanamu, yuwa naweabudu wa shirikina ni uongo, haya na ukweli, na mwenyezi mungu, mungu peke yake, ndiye ale juu ya vyote, isipokuwa yeye mwenyewe ya kwa yake na mkuu wa madaraka. Ewe mwenye wakili, huzingati haya, yale kuzunguka, uyaonayo kwa macho, yenye kuonyesha uwezo mwenyezi mungu, mungu uka mwabudu yeye peke yake, Yeye ndi anaiteria mshangwa kutoka mwinguni na, na ardhi kage rangi kijani kibichi kwa mimea no chipuka baadhi ya kuona ukame. Hakika Mwenyezi Mungu ni mpole mno kwa waja wake na anajua vyema yanawanafaisha na kwa hivyo akwatengenezea kwa kudara yake. Kila kile mbinguni na katika ardhi ni chake yeye na kinamtumikia yeye peke yake na anakiendesha kama apendavyo. Na yeye hawahitaji waja wake bali wao ndio wanamhitaji yeye na yeye ndiye anastahili bekeya yake kuhimiliwa na kusifiwa na viumbe vyote